levis ta kapitala principno spominče vede nižje stroške delov nasile lažje odpuščene in pa sko naprej se pa pogledamo iz stališča delovca pa fleksibilki je fleksibilno zaposlen pa mutualna oblika zaposlitve prinaša socialno negotovost ne za zaposlitve in ostale ostala premina. V uh, splošno delo je zato se vide, za da bodo davčne neudobne čidir delov nasile ter fleksibilna in se vidi, najraje posiljajo po studentskem delu, kot da bi sklipali delovne razmerja. To, rezult, to, to rezultira tudi v tem, da mladi diplomanti ne dobijo redne zaposlitve, se jim na studentu na trgu dela konkurirajo študenti, ki delajo pred študentskih napotnic in zato se mladi, ki so že diplomirali, se pač fiktivno, kao fiktivno, še enkrat na pokrtito, zato da dobijo status študenta, ki jim e, omogoča novičen dostop do trga delovne sile. To je do neke mire zadnje čase ugotavljati, pa priznava tudi ministerstvo za družino delo in socialne zadeve, ki je ugotovilo, da je študentsko delo anomalija, ki premanjuje trg delovne sile, in da študentsko delo ne omogoča socijalne varnosti in da je mladina, ki dela prekspektivnik opisov na fakulteti vjeta vrtinec negotovih priloznosti del in je za to dolgoročno izpostavljena marginalizaciji na trgu delovne sile in odvisnosti od staršev. Zato ministerstvo uh, za delo družino in socijalne zadeve zdaj pripravlja nov predlog malega dela, ki naj izbikalo uh, odspravo, ki je anomalije, ki uh, vidijo v študentskem delu Veselja malega dela, ki zasledimo na ministerstvu za delo za razine socialne godive, sta zagotovitev večjega števila štitindi uh, in pa ureditev, um, ureditev tega dela, da bi se štele delo v neizkušnjo delo v nedobo, delo v nedobo pa, da bi bili delozajalci v um, novi ureditevi tudi, um, primorani plačovati socialno in zdravstvo za varovanje za studente. Um, značilno za to malo delo je, da bo ponovem bilo študentov omejeno z urami, se pravi, bomo tako delali v obciju tur. Um, in pa še ena zelo pomembna stvar je, da bo na potnico, bodo vsej lahko upravljali tudi dijaki in studenti, da bojo lahko upravljali dijaki na studenti, tako dijaki in studenti, kot tudi v pokojnici in brezposelni, kar pomembne, da se bo ta fleksibilna narava, ki jo, ki jo zdaj zasledujemo v um, v kviru študentskega dela širila tudi na druge socialne skupine. Malo delo sicer ima nekatere pozitivne lastnosti, naprimer, da bomo studenti končno vključeni v sistem populinskega in zavarovanja, pa da se bo našo delo štelo v delovno dobo. Država obljubla več stipendij, ampak ima pa zelo velik negativnih platin. Predvsem iz strani študentskih organizacij je bilo že veliko rečenega o problematiki financiranja študentskih organizacij, druškev in predstavniškev po novega zakona glede socialnih problemov, ki jih bi ta urezitev povzrošila študentom. Se pravi, 35% študentov je odvisnih od študentskega dela, pa njihovo delo umeljimo na 14 tur bi lahko študent po tej novi uredbi, trenutni urni postavki, ki je poprečna 4 evre, zaslužil le okoli 200 evrov mesečno, kar pa nikakor ne zadostuje za preživetje. Um, Ministrstvo tako pravi, da je namen zakona, um, a ja, ampak mislim, danes ne bi debatirali zdaj o, o teh problemih, ki so bili že izpostavljeni, ampak bi upozorili na nekaj druga in sicer na to, da se z novo uredbo fleksibilizacija delovne sile šir iz studentov tudi na druge družbene skupine. Ko spravimo ministro svoje namen zakona, da se vse oblike dela studentov, diakov in upokojencev vključijo v mehanizem podpore socialnim blagajnam, kar tako omogoči vsem, ki ta dela opravljajo, primerljive pravice in socialnih zavarovanj in s tem tudi ustredno varnost na trgu um, kar je ključno v prtimo je listo, kar sem že večkrat poudaril, da se poleg študentov in diakov plenotar vključujejo tudi upokojenci in brezposelni. To pa bo vid popolnosti je prilističila vlada, ki med tim, ko smo se vsi pogovarjali o izgiri med možnostmi, med dvima možnostma, se pravi, študentsko delo ali malo delo, se vidi, da so obi možnosti slabši in debatirali v pomenu nove uredite za študentsko populacijo, smo popolnoma stregledali, da v primeru malega dila ne gri več, zgolj za študentsko delo, se pravi, za dilo, ki naj bi ga upravljali studenti, ampak za veliko širšo obliku dila, ki bo tudi druge družbene skupine. Ena iz tako, da je država našla ni bypass tako mim socialnega partnerstva, ki ga imajo sklenjenega ima sindikati in delodajalci. Sindikati, kot vemo, se um, zelo upirajo v fleksibilizaciji delov našile. Država je pa zdaj nekako uspela to fleksibilizacijo ogarniti v toga plaža študentskega dela in s tem po, počaš razširila rekarnost in pa si pina nas bila one sile tu na druge družbene skupine tako bo, če spet uporabim besede ministerstva, navidezno študirajoča mladina, a, mislim, minister svoj reknu, da je kritiziralo študentsko delo, ker naj bi navidezno študirajoča mladina bila v leto vrti necne gotovih celoznostih del in marginalizaciji na trgu dela v sile in obvisnosti, ampak zoradičejo malega dela bo pa to valazi za ostale družbene skupine, predvsem za brezpasne in upokojence.